Fyrra kórindu bref, fjórtondi kapli. Kepið eftir kerleikanum. Sækist eftir gáfum andans en engum eftir spámannlegri gáfu. Því að sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann lendardóma. En sá sem flytur orð guðs talar til manna, þeim til uppbyggingar, kvatningar og huggunar. Sá sem talar tungum byggir aðeins upp sjálfan sig en sá sem flytur orð guðs byggir upp söpnuðin. Ég vildi að þið töluðu öll tungum en þó enn framar að þið hefðuð spámannlega gáðu. Það er meira vert en að tala tungum nema þessi útlagt svo að söpnuðurinn hljóti uppbyggingu. Hvað myndi ég gagna ykkur syskinn ef ég nú kæmi til ykkar og talaði tungum en flytti ykkur ekki ópinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu? Ef dauðir hlutir sem gefa hljóð frá sér kortheldur er pípa eða harpa gefa ekki mismunandi hljóð frá sér, hvernig geta menn þá vitað hvað leikið er á pípuna eða harpuna? gefi lúðurinn ógreinileg hljóð, hver býr sig þá til bardaga. Svo er og um ykkur. Ef þið notið ekki tunguna til að mæla fram skilmerkileg orð, hvernig verður það þá skilið sem þið talið? Þið talið þá út í bláinn. Þó að mörg tungumál séu til í heiminum er ekkert þeirra málleysa. Ef ég skil ekki merkingumálsins verði ég sem útlendingur fyrir þeim sem talar og hann útlendingur fyrir mér. Eins erum ykkur. Fyrst þið sækist eftir gáfum andans kappkostið þá að eiga sem mest af þeim til þess að geta erft sögnuðin. Sá sem talar tungum byðið því um að geta útskýrt það sem hann segir. Því að byðjist ég fyrir með tungum, byður andin minna vísu en skilningur minn er ávaxtalaus. Hvernig er því þá farið? Ég vil byðja með anda en ég vil einnig byðja með skilningi. Ég vil lofsingja með anda en ég vil einnig lofsingja með skilningi. Ef þú lofar Guð með anda, hvernig á þá venjulegur maður sem er viðstættur að geta sagt amen við þakkar gjörð þinni, þar sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja. Að vísu getur þakkar þín verið föður, en hún gagnast ekki hinnum. Ég þakka Guði að ég tala tungum öllum ykkur fremur, En á samkomu vil ég heldur tala fimm skiljanleg orð sem geta frætt aðra en tíu þúsund orð með tungum sem engin skilur. Sískin, hugsuð ekki eins og börn, verið hreklöð sem börn en hafið domgreind sem fullordnir. Í lóðmálunni er reytað, með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlíða mér segir drottinn. Þannig er tungutalið ták, ekki trúðum, heldur vantrúðum. En spámanleg gáfa er ekki tákn vantrúðum, heldur trúðum. Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn kæmum enn utan sapnaðar eða vantrúðir, myndu þeir þá ekki segja þið eruðu vitstóla enn allir töluð af spámannlegri andagift og innkæmi einhver vantrúaður maður utan safnaðar þá myndu allir sannfæran og láta hann standa fyrir máli sínu leyndustu hugsanir hans verða ophenberar og hann fellur fram á ásjónu sína tilbeður guð og vottar guð er sannarlega hjá ykkur hvernig erða þá kærir safnaður Þegar þið komið saman þá hefur hver sitt fram að færa. Sálm, kenningu, ópinberun, tungutal, útlistun. Allt skal meða til uppbyggingar. Síðu einhverjir sem tala tungum meiga þeir vera tveir eða í mestalagi þrýr hver á eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki er neitt til að útlista, Þá þegi sá á safnaðarsamkomunni sem talar túngum en talir við sjálfan sig og við guð. En spámenn tali 2 eða 3 og hinir skulu dæma um það sem sagt er. Fái einhver annar sem þar setur opinberun þá fagni hin fyrri. Því að allir geti þið flutt boðskap guðs hver á eftir öðrum til þessa allir hljóti fræðslu og uppörvun. Andar spámanna eru spámanum undirgefnir því að guð er guð friðar, ekki tröflunnar. Eins og síður er í öllum söpnuðum hinna heilugu skulu konur þegja á safnaðarsamkomum því að þeim er ekki leifta að tala heldur skulu þær hlýða eins og líka lögmálið bíður. En ef þær vilja fræðast um eitthvað þá skulu þær spyrja eiginmenn sína heima. Konum sæmir ekki að tala á safnaðar samkommu, eða er guðs orð frá ykkur komið, eða er það komið til ykkar einna. Ef nokkur þykist vera spámaður eða gættur gáfum andans, hann skynjar að það sem ég skrifa ykkur er boðor drottins. Vilji einhver ekki við það kannast, verður ekki við hann kannast. Sækist þess vegna sískinn eftir spámanlegri gáfu og bannir engum að tala tungum en allt fari sómasamlega fram og með reglu.